Du lytter til Radio 24 7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, herfra skal der også lyde et rigtig stort velkommen til Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Vi kalder det jo som bekendt Q&A, men i denne her uge falder det måske en smule ind under begrebet falsk varebetegnelse, fordi der er nemlig kun mig, Kul, der er her i studie 1 på gade i dag. Store af, også kendt som Mikkel Andersen, har lagt sig med en genstridig halsbetændelse. Den kommende times tid skal vi vidt omkring. Vi får besøg af to tabloid-chefredaktører, en generaldirektør, en DSU-formand, en politisk kommentator samt en radiodirektør. Først ser vi på især BT's dækning af... Claus Risker Pedersen. Efter at denne meldte sit parti opstillingsberettet. I fredags bragte dagbladet BT en måling, der angiveligt viste, at Risker meget vel kan stå til en eller flere pladser i Folketinget. Men holder den måling nu også en meter? Lige om lidt spørger jeg chef, äh, avisen, chefredaktør Michael Dyrby. Senere i udsendelsen bliver vi lidt ved emnet Claus Risker, Fordi hvordan kan nærværende radio fortsat give den nybagte folketingskandidat den Platform, at han hver fredag har to timers feel-good-radio til sin rådighed. Jeg spørger 24 direktør Jørgen Ramsgaard, der også fortæller, hvordan det kan være, at han har delt sine medarbejdere op i A- og B-kategorier. Vi kigger selvfølgelig også på den standende fejde mellem Henrik Sass Larsen og Ekstrabladet. Spørgsmålet er nemlig, om det kommer til at ændre på noget, at Sass her i weekenden fortalte om, at han har været ramt af en depression, efter chefredaktør Paul Massens første reaktion var at kalde SAS for et tudefjæs. Massen diskuterer med formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og han, altså formanden for DSU, kalder Paul Massen for citat en gemen gammel mand. Derefter vender vi blikket mod Danmarks Radio for hvordan går det egentlig derude i DR nu da besparelserne er ved at blive genført. Er det blevet så meget ringere, det er, som alle påstod ville være konsekvensen, holder Danmark skansen. Jeg har generaldirektør Maria Rørbyrøn i studiet. Du lytter til Radio 24-7. Chok. Det var det ord, som dagbladet BT påhæftede en måling, som avisen bragte i fredags. Ifølge BT's udlægning af målingen står Claus Rigs Petersen til at komme i Folketinget. Michael Dyrby, chefredaktør for BT, velkommen til. Chok. Chok for hvem? Og for hvad? Jamen, øh, chok i den forstand, at øh, Claus Ries Petersen på en uge har bragt sig så langt frem i, øh, i, i den danske mediebillede, at øh, hvis man spørger danskerne, så vil, så vil det som måling viste 1,9% sige, ja, vi stemmer helt sikkert på ham. Øh, det synes jeg var en, en interessant måling, og jeg synes også, det var overraskende, at man på så kort tid kunne, kunne etablere sig i vores bevidsthed. Det er jo ikke en måling. Den har jo nogle svagheder. Nej, og det så vender mål, vi tilbage til. Jeg vil godt lige holde fast okay. i det her chok, fordi ja. hvorfor var det et chok? Det lyder nærmest som om, det var en katastrofe, at han stod til at komme Folketinget. Nej, altså det har vi ikke nogen mening om. Jo, vi har skrevet en ledet om, hvad vi mener om ja. Klaus Rigsgaard. Det har jeg jo skrevet to selv. Øhm, men det var chok, som i... Overraskende. Or nu er vi jo, altså, vi er jo et tabloidt medie, som lever af at lave nogle fængende overskrifter. Selvfølgelig Og der er jo færre bogstaver i chokken i overraskelse. <laughs> ja. <laughs> ja, præcis. <laughs> det, er jo, det er jo fair nok. Ja, øh, så, så, så rest my case, der mm -hmm. i hvert fald. Jarl, øh, Kort, du er politisk kommentator, blandt andet kendt her fra radioen. Du giver ikke verden for, for den måling, som, øh, som BT bragte forleden. Nej, fordi der er nogle problemer med den ved, ved det. det. er jo ikke sådan en, en almindelig øh, meningsmåling, hvor man siger, hvad har du tænkt dig at stemme med det kommende folketingsvalg? Det er, målingen var jo, at man skulle forholde sig til, at man kunne finde find på at stemme på Claus Rigsker partiet. Altså, man blev vækket af øh, YouGov, som har lavet målingen for BT og, og, og blev præsenteret for øh, Klaus-Riske og Petersen-partiet. Og det betyder jo så, at man bliver vækket, at det er det, jeg skal tage stilling til, og ikke alle mulige andre partier. Og det gør jo nok, at der er en skævhed ved det, at øh, jamen, så er der jo måske lidt flere, som, når de ikke har de andre alternative præsenteret lige foran sig, som så vælger ham. Og, og, og, og der vil måske være, der, der, der, man har spurgt omkring 1000 vælgere, og der var der altså omkring 19, der har sagt, at det, det gør de så, at de bliver vækket. Og der tror jeg bare, det, det er måske i virkeligheden mere... Øh, det det er mest chokerende ved den chokmåling, som jo var overskriften, det er, at der nok ikke var flere, der havde stemt på Klaus på Rieskjær, når de nu bliver vækket af YouGov. Men, la, men det... lad os så lige høre lidt til metoden, fordi mm. det er en meget usædvanlig måde at lave politiske meningsmålinger på, at man, man kun har valget, ja. vil du stemme på ham, ja, ja. Eller, eller vil du ikke stemme på ham? Det med, med det alle de andre nogle, partier? Det er ikke det, man normalt gør, når man laver meningsmålinger. Og meningsmålinger har jo en vis usikkerhed hæftet på sig. De er et øjeblik spillet i den periode, hvor man spørger, men jeg synes egentlig, at lige netop i den uge, sidste uge, hvor Claus Riesk her var overalt, altså lanserede sit, øh, sit nye parti og sit program med hjemmeside og tv transmitteret pressemøde, var i debatten, var hos alle medier, der synes jeg, det er meget fint at få en strømpil på. Er, er det noget, vi skal tage alvorligt, det her? Og, og grunden til, at man vælger lige netop den her metode, når man, når man får et nyt parti, det er... Her spørger vi, vil du helt sikkert stemme på Claus Risk? Det var der så 1,9 procent, der gjorde, men hvis usikkerhed... 17 af de adspurgte, sagde det, ikke? Jo, jo, jo, jo, men det er stadigvæk øh, en, en, en okay måling, fordi derudover kan man nemlig spørge, vil du overveje det? Og det er der så 8,6 procent, der svarer. Alt det her lagt sammen siger bare, nej, Claus Risker er med den her måling ikke i Folketinget. Nej, det er ikke en meningsmål, hvor man spørger alle mulige andre, men det er en tendens, der fortæller, at Claus er Petersen og hans parti er ikke gyldigt. Vi spurgte om en hel række andre ting også. Øh, er han værdig til at sidde i Folketinget? Det synes 53 procent han ikke er. Er det et forfriskende pust? Det synes 37 procent ja. Er han en task moralsk anløbende? Det synes halvdelen. Som så meget med alle de her spørgsmål, vi egentlig stillede, så fik man bare et klart billede af, at det her er en mand, der deler vandene. Det her er en mand, man skal tage alvorligt. Han er ikke ligegyldig. Og nu vil jeg bare sige til det, som Jarl sagde før. Det er altså 1.008 danskere, der er blevet spurgt. De er blevet spurgt over tre dage. Så det er ikke sådan bare en eftermiddag. Så man får alle mulige mønstre med, hvordan vi lever vores liv. Det er nogle gange det, der er problemet mm. med målinger. Så den er, set, øh, den er sådan set fair nok. Men det er da klart, det er ikke en meningsmåling, som siger, holdt op mod andre partier. De kommer nu. De tager lidt længere tid at lave jeg er Ja, jeg er helt enig i, at selvfølgelig er det spændende, og vi har alle sammen været optaget af det, og, og det, det er jo ikke, fordi jeg ikke er enig i, at, at man skal lave meningsmåling, og man skal være optaget af den her sag, og, og der er også andre dele af den her måling, som jeg synes er fuldstændig relevante, og så videre, øh, men, men, jeg, men lige netop den her måling bliver præsenteret som en meningsmåling, ligesom alle andre meningsmålinger. Der er ikke taget nogen forbehold. Og der er også usikkerhed ved det, at I præsenterer det som om, at dryger, øh, han er så tæt på at komme i folketing som overhovedet muligt. Og jeg, jeg er godt klar, at I er et, et tabloidmedie, og det giver jo, det er jo at være undskyldning for at være lidt mere skarp og lidt mere fræk end alle de andre. Men stadigvæk, hvis I vil være med i en diskussion omkring de her ting, og hvor man skal tage os alvorligt, så må man også tage de forbehold. Og for eksempel også præsentere den usikkerhed, som jo ikke er med her. Altså, men, jeg, men det jeg, står da, jeg... når jeg læser artiklen, så står det jo tydeligt, at der er en usikkerhed. Ja, jo, det er langt nede, og, der, og så står plus minus 3 procent. Jeg tror så ikke, det er jo så ikke plus minus 3 procent, det er måske plus minus... 0,77 ved jeg tro. 0,8. 0,8. Det, ja. det, ja. det vil sige, 1,9 minus 0,8, det et, 1, så, 1, er 1,1. Det vil sige 1,1 og 2,7. Og, og så er det jo meget langt fra en chokmåling, ved at sige. Jo, men, men, nu er vi bare... Så, så er det faktisk lige så sandsynligt, at jeg slet ikke jeg jeg prøvde, jeg er jeg Prøv lige at det her. Altså, her var det helt store dyr i åbenbaringen i sidste uge, bebrejder du virkelig en avis som BT, at de sætter sig for at undersøge hver holdning ud blandt vælgerne til Nej. den mand, alle taler så, om? så hører du ikke efter, hvad jeg siger. Men jeg laver siger, en måling på det. Jeg siger, at man præsenterer det som en, en, en meningsmåling, ligesom alle andre meningsmålinger. Og, det, og der er jo noget ved metoden, og jeg har jo redegjort for det, Jamen som det... gør, at alle, der føler det her en lille smule professionelt, øh, fra universiteter, altså ikke øh, nogen, der bare bestiller den her meningsmåling hos YouGov, så er det en problematisk, man vækker vælgerne og man præsenterer det, som om det er en meningsmåling som alle andre. Det er det ikke. Det Uvidenskabeligt magtværk må jeg nærmest forstå på Jarl, at I har lidt bedrevet. Det synes jeg ikke, det er. Men det er ikke en meningsmåling som alle mulige andre. Det skriver heller ikke. Nej, jo. skriver ikke. Prøv at høre, det er den mest vardeklarede meningsmåling, jeg har præsenteret meget, meget længe, og jeg har med at præsenteret meningsmålinger på andre tv-stationer, hvor deklarationerne har haltet lidt mere end det her, og hvis du kigger rundt hos alle mulige dine fine, fine andre medier som Politiken, Jyllandsposten osv., så er deres varedikration ikke i nærheden af, hvad der er på den her. Det er simpelthen skrevet udførligt ud, hvis du var interesseret i det. Der står... Jeg har, men den småling, har småling, den er lavet. Ikke? Det, jeg synes, der er interessant i det her, og grunden til, at man vælger den her måling, det må jeg bare sige, det er muligt at give det en lille smule mere nuance, end at sige... Er de inden, er de ude. Her der kan man faktisk sige, at der er faktisk over 8% af danskere, som synes, de vil overveje det. Det vil du ikke kunne gøre ved en anden, ved en ganske almindelig Det er en måling, der kun fortæller, at der er, der er, en otis, der er cirka 10% som gerne vil have lidt mere viden, før det træffer deres endelige beslutning. Det, det, det, det er det eneste, det, den måling egentlig siger. Det, er egentlig, det kan jeg egentlig godt forstå, hvis de ikke har fulgt med. ikke. kender klaus-risikers politik. Fordi... Vi, vi vil ikke fra, endeligt sige fra her. Det er det det, det, det, det siger. Michael, du er kort ultrakort til allersidst, ja. så får ja. du en sidste bemærkning. Mm. Du fik faktisk en sidste bemærkning, hvis du havde noget at tilføje. For... Uh, ikke andet, jeg synes, at det er interessant at følge Claus Rieskav, og det, man må konstatere, det er, at det bliver jo virkelig, virkelig svært at dække ham uh, hele vejen op til valget her, fordi han har jo virkelig sat sig godt og grundigt på mediefronten, og jeg kan love, der er en enorm interesse for ham. Altså, det kan vi jo konstatere på de artikler, vi skriver. Folk vil gerne læse om det, og det er nærmest ligegyldigt, hvad vi skriver, så vil folk læse det. Michael Dyrby, chefredaktør for Dagbladet B.T. Jeg er kort politisk kommentator Tusind tak fordi I kiggede forbi Q&A. Du lytter til Radio 24 /7. I weekenden bragte politikken et uh, stort interview med Henrik Sass Larsen, for hos Socialdemokratiet. Her, forfald, her fortalte den uh, socialdemokratiske toppolitiker, at han i oktober måned blev ramt af en alvorlig depression, som han først nu er ved at komme ud af. I interviewet lod Henrik Sass forstå, at ikke mindst presset fra medierne herunder Bladet har været en udløsende faktor for hans sygdom. Paul Madsen, chefredaktør for Bladet, uh, velkommen til. Hej. I din første reaktion på det her interview, der betegnede du Henrik Sæs Larsen som et tulefjes. Nej, det gjorde jeg ikke. Du brugte du, sagde du jeg, det sagde ordet tulefjes, og du gentog det i du gentog det ja, i artiklen. Og jeg vil gerne jeg gjorde det fordi at der har været en meget meget lang periode hvor Henrik Sæs ikke har villet stille op til noget som helst. Og da jeg så den klage som kom over Astra opførsel på Christiansborg... Der synes jeg simpelthen, det minder om sådan et eller andet, en eller anden, der bliver fornærmet ned i en skolegård, og øh, siger ære, bære, øve og alt muligt andet til den. Og derfor kalder ham Tudeprins. Ja, men du gjorde også i lørdags, ikke? Og det, nu har jeg givet sejt, at det står fuldt og helt ved ordet Tudeprins, øh, fordi den her sag havde været en total ikke-sag, hvis det var sådan, at Henrik Sasse enten havde sygemeldt sig, eller man havde fået en forklaring for mange måneder. Okay, siden. så spørger jeg lige igen. Fordi nu har vi så fået slået fast, at du kaldte ham tudeprins. Jeg sagde Tudes Fjæs. Beklager. Tudeprins. Hvor, hvor, hvor, hvor køn synes du egentlig lige det er, at din første reaktion på et interview med en mand, der ærligt lægger frem, at han er blevet ramt af en depression, er, at han er en tudeprins? Det, det var heller ikke min første reaktion. Nej, men det var før, blandt nej, dine reaktioner. Min første reaktion det var at sige, at øh, jeg er ked af det på Henrik Sasses vegne, at han har haft en depression. Men jeg er med mig også ked af, at der ikke har været nogen i hans omgangskreds som har sørget for, at han undgik hele det her forløb. Fordi forløbet er jo sådan set bare en eneste ting. Det er ekstra der at passe vores arbejde. Det er Henrik Sass ikke. I øvrigt lægger de her øh, udblivelser fra statsrevisorerne før den periode, han siger, at han har haft en depression. Nu siger man så, at Henrik Sass er fuldt op og kører igen. Øh, det tror jeg, de mennesker, der så preslåsen for en uges tid siden, øh, har nok tænkt, er han virkelig det? Og for... det er synes set også ligegyldigt, det siger man, at det er sådan, der. Så derfor vil vores arbejde fortsætte, som det har gjort hedsæt. Det er, nu har vi Henrik Sasse op og kører igen, For vi at vide. Og derfor følger vi selvfølgelig med i, om han passer sit arbejde. Vi har også en anden her i studiet. Det er dig, Frederik Red. Mm. Du er uh, ungdomspolitiker, du er formand for uh, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Du har uh, jagtet denne her, kan man vel godt tillade sig at sige, fejde mellem Ekstra Bredet og mm. Henrik Sasse Larsen fra, fra sidelinjen. Hvad falder dig ind? Jamen, jeg synes, det var øh, fuldstændig rystende og også gement at ligge på min sofa i min stue i lørdags og læse det opslag, der kom fra, fra Poul Madsen på Facebook. Øh, jeg er en af dem. Jeg er ikke sådan privat tæt på Henriks S. Larsen, så jeg er en af dem, der ikke har vist noget som helst om, at han har været syg. Men det var så Poul Madsen, der fortalte mig og resten af Danmarks befolkning det, i stedet for at lade ham få den tid, der skulle til, og få ham til at offentliggøre det dagen efter som planlagt i politikken. Der var det så en Madsen, der fik lov til at brække den fuldstændig private historie. Og det følger han så op ved at svine øh, en mand, øh, der er gået ud og sagt, at han har det dårligt, øh, til efterfølgende på Twitter, siger, siger han, at han ødelægger sig selv, øh, siger, at han påstår, det er ekstra bladet skyld, han blev, blev syg, selvom det ikke står i interviewet. Så jeg synes, at det her det handler ikke for mig om, hvorvidt ekstrabladet må lave kritisk journalistik. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad I skriver. Men jeg synes, det er gement, jeg synes virkelig, det er gement, at breake en meget, meget privat nyhed om et andet menneskes sygdom, før at vedkommende selv får mulighed for det. Jeg synes, du er, undskyld mig, ekstremt naiv. Altså, og, og det er jo helt ude af kontekst, det du sidder og siger. Altså, det er som om, at en af de ting, som du sagde i så jeg os, du havde skrevet, det var, at det kan hans familie ikke har fået der at vide. Altså, hvilken planet befinder du dig på? Er du på en helt anden planet end den, som vi andre befinder os på? Hele Danmarks befolkning er blevet indviet i en mand, som sidder på tv og ser ud til at have det meget, meget dårligt. Så ved familien selvfølgelig, hvad der er op og ned. Hele partiet ved, hvad der er op og ned. Og så kommer du med som om, at det vigtigste her lige nu, det var, om jeg er ude på Facebook og siger, at der kommer det her interview. Det er da ikke det vigtigste. Det vigtigste er, der I prøve at tale udenom uafbrudt. Og du er næste generation af politikere. Det bliver da frygteligt forfærdeligt, også fremover at skulle have nogle politikere som dig, som ikke vil have, at pressen holder øje med, hvad I laver. For det ved I jo ikke. Det er jo det, der handler om. Nej, prøv prøver Du må skrive, hvad du vil, og jeg går ikke i din fæld med at vi påstå, at, at du skal lade med at stille kritiske spørgsmål til magthæverne. Stil alle de spørgsmål, du vil. Men prøv at høre her, en massen. Du er en gammel mand. Du er ikke den unge, frakke dreng i klassen, der kan gemme dig bag naivitet og ungdomlig charme det forventes af dig, at du kan finde ud af at behandle mennesker, der er syge ordentligt. Jeg kommenterer ikke på jeres stikning før det, der skete i lørdags, men det, som er mit ærne i dag, det er at sige, jeg synes, det er grotesk at vide, at en mand stiller sig frem og beskriver en meget, meget privat sygdom, og så offentliggør det, før han selv gør det, og derefter går ud og skrive, som du har gjort, øh, Sas Larsen fortæller i politikken søndag, at han har lidt af en depression, og at det var ekstra bladet skyld, og sidenhen, han ødelægger sig selv. Altså. Det der med at tage en eller anden øh, sygdom og bruge den som gissel i et eller andet mærkeligt spil, det fatter jeg ikke en bjæl af. Jeg gider ikke kommentere på de artikler, du har skrevet om Henrik S. Larsen. Det rager mig en parvand, hvad du skriver om, men behandle syge mennesker med respekt, det bør man altså men, kunne forvente. Men Frederik, Frederik, nu bliver jeg lige nødt til at spørge dig, for, ja. fordi, fordi nu, nu sidder du her, og det er vældig synd for Henrik S. Larsen. Øhm, er vi ikke enige om, at i selv samme interview melder Henrik Særs Larsen sig fedt for fejt? Han siger, at han vil gerne være finansminister. Skal, skal, skal jeg forstå dig sådan, at nu skal man tage sådan særligt hensyn til Henrik Særs Larsen fra nu af? Øh, skal ekstrabladet holde sig sådan en lille smule i, i, tilbage næste gang, der måtte være et eller andet, som man kan kritisere Henrik Særs for? Eller hvad er det, du forlanger af Poul massen? Jeg forlanger, at man behandler syge mennesker med respekt og værdighed, og, og en masse må skrive alle de kritiske artikler, han vil fremover. Det er jeg sikker på, at han også vil gøre. Men, men jeg synes bare, at uanset om man er politiker, eller erhvervsmand, eller musiker, eller arbejdsløs, eller hvad det er, man er, så har man krav på at få behandlet meget private oplysninger om sig selv på en, på en værdig måde. Det synes jeg ikke, du har gjort, på. Nej, men, men det, det, det, det er så din holdning. Det, du, det, jeg skriver omkring, at han ødelægger sig selv, det gør han jo. Det er den kamp, han prøver at føre imod Ekstrabladet og BT, for den sag, skyld tilbage fra den sag i, i 2011. Det er jo en kamp, hvor han jo får nogle billeder mandet op af, hvordan vi arbejder som er helt ude i skoven. Og det er da nødt til ligesom at sige, at det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det, der har noget med virkeligheden at gøre, det er, at Ekstrabladet forsøger at få nogle kommentar fra Henrik Særs Larsen undervejs. Det får han gjort til en forfølgelse af nogle mennesker, der forfølger ham. Og det er det, jeg mener med, at han ødelægger sig selv. Og Men, det, det mener hvor, jeg helt konkret. Hvor skriver, hvor skriver øh, politikken, eller hvor siger manden i det interview, at det er skyld, han har en depression? Hvor siger han det? At han, men prøv at høre, han, han siger det ekstrabladet skyld, at han hele tiden får mindelser tilbage om det, der foregår. Han har, jeg ved ikke, om du så det interview i preslåsen på TV2 for en jo, uge siden. Jeg har øhm, og det. Og det har han jo selv brugt som forklaring på, at han nu går ud og fortæller om sin sag. Jeg synes, det er synd for Henrik ikke sats, han har haft en depression. Men det, det med at ligesom forsøge at skifte fokus, som du gør væk og sige, at jeg er en slem en, og jeg er forfærdelig, jeg behandler ikke folk ordentligt. Hvad med, at du ligesom så lidt på, i stedet for, hvad handler den her sag i dybest set om? Den her sag handler om en mand, som ikke passer sit arbejde. Vi forsøger at fortælle befolkningen, at han ikke passer sit arbejde. Og det, det, ja, du siger, at det, du er ligeglad med, det må vi gerne og alt muligt andet, det er du jo ikke, for så er du ikke så ophisset, som du yder her jo, nu. Jo, er Du er sådan en bred, ung mand. Ja. Det kan godt være, at jeg er gammel, det siger du. Jeg er meget gammel, og jeg forstår ingenting mere. Jeg tror dog, jeg forstår så meget om dansk politik, at dansk politik med dig øh, ved i dansk politik, det bliver den samme sang, som vi nu har hørt i overvis. nemlig at så snart ekstrabladet kommer op med noget, så forsøger man at finde en eller anden kilde, hvor man kan gå ind og aflede debatten for det, det handler om, nemlig at man ikke vil ses efter i kortene. Prøv lige høre, Madsen, jeg vil egentlig godt lide diskussionen lidt videre her, fordi noget af det, jeg noterer mig, at du flere steder har undret over, det er det her med, at Henrik Særs Larsen på den ene side kan have en depression, og så på den anden side kan sidde ude til TV2 og lave fjernsyn med Søren Pind. Hvad ved du egentlig om, hvordan, hvad, hvordan en depressionsramt bedst håndtere sin situation, kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ikke kunne være meget godt for en mand med en depression, at han bare havde et eller andet at se til i den periode, hvor han ellers bare skulle ligge hjemme under dynen. Jo, men det, det jeg skal ikke gøre mig til dommer over noget som helst. Men det gjorde du lige til, før. Jamen, du, du, det, jeg gjorde jeg lige skal før. ikke gøre mig til dommer over, hvad der er bedst for Henrik Sass Jeg kan fortælle, jeg undrer mig. Det tror jeg, mange andre også gør. Undrer sig over, at man prioriterer sin tid. Han siger, han sover 19-20 timer i døgnet i den her periode. Og så prioriterer man sin tid i stedet for at passe sit arbejde som statsrevisor. Så går, som jo et eller andet sted, går jeg ud fra, er en kreds af mennesker, som er tæt på en. Så går man ud og laver et tv-program sammen med Søren Pind, som vil blive set af 2.300.000 mennesker. Jeg synes, det er en mærkelig prioritering, når man er folket politiker, og han trods alt får 330.000 kroner for hvad nu, hvis jobbet han, som sted om at det var præcis Jamen, da så han så kunne overskue. At, så, man, Henrik, så man er nødt til, at, også det, jeg siger til dig, så man er nødt til at melde sig syg, som ikke kan passe det job. Sådan er det, da i alle mulige andre sammenhænge. Hvis en af mine medarbejdere kommer til mig og siger, at jeg har en depression, så vil vi ikke, at vi kan finde en eller anden aftaler om, at man er der nogle timer. Men når man er folkevalgt valgt til at gå ind og være statsrevisor, som jeg ser som et meget, meget vigtigt job i det her land, fordi man skal holde øje med vores pengestrøm og hvordan vores penge bruger, bruges, så skal man da passe det job. Altså må man finde en anden? Okay, og så altså, det får mig faktisk at spørge dig. Synes du ikke, det havde været smart, hvis dine lidt ældre partifælder, dem nede på Christiansborg, havde sagt, okay, Henrik Sals Larsen har det så skidt lige nu? At han kun lige med nød og næppe kan overskue at lave tv-program med Søren Pind. Vi må hellere melde ham syg eller forklare, hvad det her handler om, for at ligesom at undgå, at på en Massen kunne lave den slags historier. Poul jeg ved intet som helst om, hvad den her helt konkrete sygdom i det her helt konkrete tilfælde betyder. Og det der med at gå ind og botanisere... Nej, men du, i, ved, jo så meget, med... du ved jo så meget, at han ikke blev meldt syg, ikke? Jo, men prøv lige at høre her. Det er jo, op til... det er jo en sag mellem den pågældende person, vedkommendes læge og så socialdemokratiet. Det her, det handler... Og oh, Det her... Grunden, oh, til, grunden, grunden til, at en at massen har det meget, meget let i de her sager, det er, fordi han får lov til hele tiden at få det til at handle om, det han gerne vil snakke om. Og du har formået i det her interview at rykke væk fra det, som er min hovedkritik over på det, du gerne vil snakke om, nemlig noget omkring nogle statsrevisermøder, øh, som jeg slet ikke er gået ind i. Jeg har slet ikke kommenteret på den sag. Min, min anke mod dig er, at i stedet for at behandle et menneske, der har en sygdom, med den værdighed, det kræver, for eksempel at give ham tid til selv at stå frem, uden at det er dig, der skal break det for hele befolkningen, så har du så valgt at tage ejerskab over den historie. Du har valgt at bestemme, hvornår den mand skal gå ud offentligt, og offentliggør, at han har haft en depression. Høre, jeg... Ej, det har du valgt at bestemme. Meld så... dig nu lige ind i virkeligheden. Altså, kom nu tilbage til du... virkeligheden, som er, at du sidder med en eller Facebook fra i lørdags. Prøv I... Virkeligheden er, at man laver omtaler af historier. Jeg kan godt forstå, at du ikke når gider jeg, at tale når om jeg det. Bliver, Når jeg bliver ringet op af politikken lørdag eftermiddag, hvorfor skulle jeg... Og jeg ved, alle ved jo at godt, det interviewer er på vej. Tror du, det er sådan en eller anden hemmelighed, at uh, det er skjult for alle i det her land? Altså, vi vidste da godt, at det interview var på vej på Ekstrabladet. Det der er der mange andre, der også har vidst. Og vi har da gået, ligesom alle andre, og tænkt, er der noget galt med Henrik Sass? Ja, men så, oh. så vent med oh. åben diskussion, ja, at til at her, selv det, har enige det... om. Du har, Nu har du fået lov til Sarah, at lægge din vinkel ned over det. Det, du jo behendte, svar udenom, det, det er jo det, som sagen er sagens substans, det er. Skal vi nu, på Ekstrabladet og alle mulige andre medier i det her land, skal vi behandle Henrik Sass på en anden måde fremadrettet nu, hvor vi ved, at han har haft en depression? Der vil jeg så sige til dig, at på ved vil det blive sådan, at nu forstår vi nogle af de ting, der er foregået, og så er der en hel masse ting, vi ikke forstår, og da han nu er klarmeldt igen til at passe sit arbejde, så vi vil vi selvfølgelig igen holde øje med, om han så passer okay, sit arbejde. Okay, og Frederik, det kunne faktisk godt tænke mig spotte om. Nu kalder du Madsen for... gammel gemenmand. En gammel, gammel gemenmand, faktisk. Ja. Det er jo trods alt også... Ej, det er jo ikke værd, at man alligevel får det. Det, det er frisk fred i februar, ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, at synes du, det vil være gement, hvis Ekstrabladet, skal vi sige, fortsat dækker, hvis Henrik Hals Larsen udebliver for statsrevisermøderne, nu hvor vi ved, at han har haft en depression? Nej, det synes jeg ikke, og det er derfor, Madsen, han, at han det falder tilbage på ham, på ham selv, når han forsøger at angribe mig for at sige, at jeg er ligeglad med, med kritisk journalistik. Jeg har det bare sådan lidt. Hvis du snubler på livets vej, og du får det rigtig dårligt, så vil jeg håbe for dig, at du bliver behandlet med værdighed, og selv kan tage ejerskab over din egen historie, og det ikke er andre, der skal bestemme, hvornår det bliver offentliggjort. Ligesom at du burde have givet Henriksas Larsen den behandling. Og det sidste, jeg vil sige, er bare... Hvis vi skal have mennesker til at give stille op til politik, selvom jeg ved, du mener, at de fleste af dem er nogle forbrydere, så dur det simpelthen <laughs> det, ikke... Det, det, det, det synes jeg, der er en sjov forind til du Så, du du har. Det, jamen, så durer det simpelthen ikke, at du bestemmer, hvornår mennesker skal stille sig frem og sige, mm. at de er syge. Det, det dur ikke, det, du får lov at bestemme det, det, det på måde. Det gør det heller ikke. Men det, du skal forstå, inden du kommer ind i politik, det er, at der er nogle mekanismer omkring de her ting. Og det er jo helt forkert, når du siger, at det er et spørgsmål mellem Socialdemokraterne og Henrik Sass omkring statsrevisionen. Det er et spørgsmål mellem befolkningen og Socialdemokraterne og Henrik Sass. Sagde det sagde jeg heller ikke. Det var hans sygdom, der var et spørgsmål om, mellem hans lageparti. Nej, lage ikke, det sagde parti. det andet. Du, du prøver at gå hjem og høre båndet, det lærer man langt meget af. Poul Madsen, Poul Madsen, du kommer ikke langt med det der... Frederik Væde, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og Poul Madsen, chefredaktør for Bladet. Tak for og tak for øh, animerede diskussion. Du lytter til Radio 24 7. Danmarks Radio var ubestridt det mest omtalte medie i 2018. 2018, hvor et medieforlig påførte mediemastodonten markante besparelser på 20 procent af det samlede budget. På mange måtte man forstå, at det uundgåeligt ville føre til et væsentligt ringere Danmarks Radio. Der var sågar dem, der hævdede, hævde, at hele sammenhængskraften for det danske demokrati var truet? Nu er vi der så. Det er blevet 2019. Tiden er gået. Danmarks Radio er gået i gang med at tilpasse forretningen til det, som politikerne har digteret. Og det naturlige spørgsmål må derfor lyde, gik det så helt så galt som forudsagt? Og hvem er bedre til at svare på det, end dig, min nye gæst, Marie Røby Røn, generaldirektør i Danmarks Radio. Lad os her fra en start få en status fra, skal vi kalde det det, nedbarberede Danmarks Radio. Ja, men tak for det, og tak for invitationen. Jamen, jeg skal ikke lægge skjul på, at 2018 var et hårdt år for DR og navnlig for DR's medarbejdere. For det var en... Meget, meget lang periode, som alle måtte vente på endelig afklaring på, hvor alle de politiske behandlinger eller øh, forhandlinger og beslutninger landede henne. Der var ret lang tid fra, at man 16. marts træffede beslutningen om, at vi skulle øh, skæres ned med 20 procent øh, i 2023, og så til man fik den endelige public service kontrakt på plads. Og det vil sige, at det var et meget langt øh, Tidsrum, hvor medarbejderne gik og ventede på afklaring, velvidende, at der skulle skæres rigtig meget. Så den 18. september kunne vi offentliggøre den spare- og udviklingsplan, der er den første del af svaret på besparelserne, og hvor vi sikrer, at vi får balance i økonomien frem til 2021 og det er efter omstændighederne gået godt, synes jeg, med den udmelding, jeg oplever i hvert fald, at både medarbejdere og omverden forstår, hvad det er for en plan, vi har der var jo også i, i det, i det øh, på det tidsrum, at der også blev meddelt en række fyringer i ja, deres og det, der selvfølgelig har været hårdt ved den, det er, at der er blevet nedlagt 382 øh, stillinger og afskedet en hel masse dygtige folk. Så det har været... Det har været hårdt, øh, en, en hård periode. Jeg er helt med på, at det er hårdt for medarbejdere, at bliver fyret. Det er hårdt, når man står i Danmarks Radio. Men hvis man sådan kort øjeblik lige vender optikken, og så sætter os i, i brugernes sted. Ja. Tror du, Danmarks Radio's brugere oplever et væsentligt ringere, end det er? <laughs> altså, det øh, oplever de forhåbentlig ikke endnu, fordi der er meget få konsekvenser, der har vist sig endnu af vores spareplan. Det er jo sådan, at vi har lukket nogle enkelte programmer, hister her, men at vi bruger 2019 til at gøre klar til, at de rigtige konsekvenser, kan man sige, af den her første del af spareplanen, viser sig i januar 2020. Og der er jeg sikker på, at det først er der... Det rigtig går op sådan bredere set i befolkningen, hvad konsekvenserne er. Så det, du siger, er, at ja, hvis man sidder derude og tænker, at men det går da egentlig okay, og det er Danmarks Radio, more less, som, som vi kender no. det, så, øh, så har man lavet sig forføre en lille smule. Ja, og det er jo selvfølgelig også en af de bekymringer, jeg har om det her, at man tænker, at det var så det, vi kan ikke rigtig mærke det, det der er da skønt, det klarede de flotte er og så øh, bliver folk rigtig vrede, når vi når januar 2020. For sagen er jo, at vi både lukker tre kanaler på Almindelig tv og tre kanaler på radio, og jeg ved jo, det kan jeg jo se på tallene, hvor mange der bruger de tilbud hver eneste dag, og det er klart, at der vil være nogen, som bliver utrolig skuffet over, at det lige netop er det, vi har valgt at lukke. Og det kan jeg jo sådan set godt forstå, hvis det nu er ens yndlingsprogrammer, der er på de kanaler, og det forsvinder. Marie nu, nu er nu tiden jo gået, og jeg er helt med på, at vi ikke har set alle konsekvenser endnu, men du har ligesom haft anledning til eller lejlighed til lige at lægge diskussionen en lille smule bag at Den er kommet på afstand. Mm. Hvis du nu sådan sådan selvrensagende lidt reflekterende skulle, skulle, skulle kigge på, gjorde I det? smart dengang, at Danmarks Radios fremtid var op til diskussion. Hvad vil du så sige nu, hvor tiden er gået? Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at øh, man kunne gøre tingene på mange måder, og vi kunne givetvis også have gjort noget anderledes. Og der vil helt sikkert også være masser af bud på, at jeg og ledelsen kunne have gjort det bedre. Men øh, jeg er heller ikke i tvivl om, når jeg ser bagudrettet, at øh, det er en politisk beslutning. For første gang har der været et flertal i Folketinget, der ønsker, at DR skal være mindre, at vi skal have færre penge, at vi skal producere mindre, og i det hele taget, at der er færre penge til public service. Det er jo ikke kun DR, der er blevet ramt af nedskæring, det er jo sådan set også selv her på stationen. Øhm, og det er på trods af, at politikerne udmærket kender, hvad skal jeg sige, hvordan DRs økonomi er skruet sammen, og at vi allerede i dag bruger 95 procent af alle vores programmidler på dansk indhold. Og det har jeg sådan set respekt for, at der er nogen, der har en politisk holdning om, at de vil bare have et mindre DR. Men, men, men Marie Røberøn, kom det ja, hånden på hjertet lidt bag på dig, at der gik så meget krig i den mellem politikere på den ene side og Danmarks Radio på den anden? Altså det, jeg synes er nyt, det, der er sket nyt i de her forhandlinger i forhold til tidligere, det er, at jeg oplever, at vi i højere grad er blevet værdipolitik. Hvad, altså, mener, hvad mener du med det? Ja, men med det mener jeg, at det har jo alle dage været sådan, at vi er blevet diskuteret ud fra en kulturpolitisk synsvinkel, ud fra mediepolitik, ud fra hvordan medieverden ser ud, og aktørerne indbyrdes spiller sig sammen. Og her der oplevede jeg faktisk, at det ligesom blev løftet til et nyt niveau, hvor det blev mere værdipolitisk. Vi vil have et mindre DR. Øh, og argumentet har jo heller ikke været, at det er dårligt til at løfte opgaven, eller vi er øh, laver dårlig kvalitet, eller vi kan ikke finde ud af at, at være relevante for folk. Argumentet har sådan set bare været, at vi vil have et mindre DR. Men var I godt nok forberedt på at I pludselig, berettede eller uberettiget blev læst ind i den der værdipolitiske sammenhæng. Fordi udefra betragtet så det ud til, at det kom lidt bag på jer. Ja, men det tror jeg, du har ret i. At øh, det er svært også at forberede sig på, at tingene simpelthen skifter karakter politisk. Jeg har jo været sindssygt optaget af at levere varen til befolkningen. Jeg synes, at en af mine vigtigste opgaver er jo, at at dels at hver eneste borger i det her land synes, vi laver høj kvalitet, og at vi skaber værdi for de penge, man betaler for os, og at vi samlet set er i stand til at løfte opgaven, være relevante, lave de fantastiske dramaserier, øh, lave fantastisk indhold til børn, simpelthen skabe værdi med det, øh, det, det vi er sat i verden for. Og, og på den måde, så kan det selvfølgelig godt komme bag på en, at det ikke er det, der bliver afgørende i en politisk diskussion og vurdering af, hvordan vores fremtid skal se ud. Men jeg har også været med længe nok til at vide, at sådan er politik. Og det er politik, når politikerne skal beslutte øh, vores budget og vores øh, fremtidige opgave, mens jeg har en opgave med at løse det, der de fastlægger, kan man sige, eller inden for den ramme, de fastlægger. Ikke? Når jeg sådan tænker tilbage på diskussionen der i 2018, hvor den jo virkelig var på de høje navler, og, og, og naverne havde man indtryk af, ud på tøjet en, en gang imellem, så, så, så står der for mig sådan et defining moment. Og det var faktisk en af jeres egne udsendelser. Det var, da du og Mette Bock optrådte i, i debatten. Og jeg, jeg husker ikke de præcise ord, men, men du, du fremmaner et billede af alle de forfærdelige konsekvenser, det vil have, hvis Danmarks du skal spare nogle penge, og så bliver du og nu må du rette mig, hvis du ikke er i min analyse, men du bliver eftertrykkeligt sat på plads mm. af din minister. Mm. Har jeg ret i, at det var sådan en defining moment? Nej, jeg tror ikke, det var defining moment, men jeg tror, at øh, det var et meget godt billede på, hvor vi var henne der, fordi det, jeg oplevede, det var jo, at politikerne herunder kulturministeren blev træt af at høre mig sige, det får konsekvenser, for det danske indhold til den danske befolkning, hvis man skærer er øh, massivt ned. Det, det var der en træthed over at høre, og det kan jeg måske godt forstå når man nu er politiker og ønsker at gøre det, men, men det er jo en del af min opgave at gøre opmærksom på, hvad konsekvenserne er. Det betyder jo ikke, at jeg ikke vil respektere, at politikerne når derhen, men for mig er der jo både en opgave med at lave en forventningsafstemning over for politikere, men også over for befolkningen, og det er jo den... Jeg skal ruste mig nu til januar 2020, øh, at befolkningen også forstår, at det er jo en konsekvens af de politiske selv... beslutninger, du... at de nu øh, at vi skal lukke tre øh, tv-kanaler og tre radiokanaler. Men Nu, nu kan man sige at beslutningen er truffet, men du skal jo stadig ud og kommunikere mm -hmm. om konsekvenserne mm -hmm. af, hvad der sker. Har du lært noget af? Lad os så glemme det farning moment. Har du, glemt, har du lært noget af, at du så fik læst og påskrevet af ministeren der i, øh, i debatten. Altså, jeg oplever faktisk også, at øh, ministeren var lidt ærgerlig over, at hun øh, fik hisset sig øh, godt og grundigt op, øh, fordi det måske også oplevedes som lidt upassende. Det er jo ikke sådan, så jeg er... ...underlagt instruktionsbeføjelse mm. fra ministeren, men det var måske øh, lige lovligt langt at trække den i at gøre tydeligt over for mig, hvem der bestemmer. Og så en dag i en af jeres udsendelse. Ja, ja. men heldigvis jeg er jeg jo glad for, at ministeren har jo øh, kvitteret for planen og har været ude meget tydeligt at sige, at hun synes, det er en visionær plan... Og det, jeg har gået stærkt op i i den plan, vi har lavet, det er jo, at vi formår at udvikle os samtidig, at det her ikke kun kommer til at handle om spare og nedskæringer, men at vi kan lave et digitalt ryg, som vi kan gøre hurtigere, øh, end vi måske ellers ville kunne have gjort, hvis den her situation ikke havde været her. Og det øh, tror jeg meget på, kan skabe noget ny energi og gøre os øh, offensive på en ny måde, at vi ligesom øh, fokuserer, på, at balancen mellem vores flow og digitale tilbud bliver helt ny. Nu kommer der en ny DR-bestyrelse. Hvad kommer det til at betyde, som du vurderer det? Jamen, der er en ny bestyrelse, og det er jo en stor opgave med både at lære dem at kende og klæde dem på til, at de skal træffe en masse beslutninger, fordi det er jo ikke sådan, så beslutningerne i øh, medfører medieaftalen nu, at man ligesom kan hakke af ved dem. Vi har øh, lavet... Besparelser på 420 millioner i den her fase 1, men der står stadig 255 millioner kroner, og det er rigtig mange penge, og det bliver jo den her nye bestyrelse, der skal være med til at træffe beslutninger om det. Og det giver sig selv, at det er endnu sværere, når vi når fase 2, hvor man allerede har skåret en masse ting fra at øh, skulle øh, finde de penge på en måde, hvor befolkningen stadig oplever, at vi har et godt tilbud til dem. Så øh, så jeg glæder mig til at komme i arbejdstøjet og møde øh, bestyrelsen. Vi har det første rigtige møde øh, den 7. marts. Vi har brugt tiden på sådan en intro og, øh, hvad skal jeg sige, øh, være med til at klæde bestyrelsen på omkring alle deres forhold, og så øh, at vi får det samspil mellem direktion og bestyrelse. Nu er der så kommet en ny bestyrelse. Ja. Øh, nu kunne du måske næsten regne ud, hvor jeg krabber mig i retning af. Skal du også en ny generaldirektør ja. til? Det der var, jeg havde ventede, at du kom med det spørgsmål, <laughs> fordi det kom du også med, sidst jeg var herinde. Ja. Og, øh, Men nok og, nu har du jo haft noget tid til at, <laughs> at, til at overveje situationen. Jamen jeg kunne jo, det kunne næsten lyde som om vi vag med mig. Men, nej, øh, nej, overhovedet nej, ikke. Nej, ved du hvad, spøg til side. Øh, jeg har sagt flere gange, at jeg har haft det kæmpe privilegium at stå i spidsen, for det er i optur. Det er gået fantastisk godt, når jeg sådan kigger tilbage over de sidste otte år. Øh, vi står stærkt i befolkningen. De har tillid til os. Vi har en høj... Øh, troværdighed. Øhm, vi øh, opleves både som relevante og med en masse høj kvalitet. Det er jeg stolt af. Øh, nu har det været en hård periode. Vi har haft øh, modvind på cykelstien. Øh, så har jeg det sådan, at så står man også på broen og er med til at klare skærene i sådan en periode. Marie-Jør Rødby generaldirektør i Danmarks Radio. Tusind tak, fordi du kiggede forbi i Q&A her på Radio 24-7. Selv tak. Du lytter til Radio 24 7. Klaus Ridskær Pedersen, som vi allerede har været inde på tidligere i programmet, er, udover at være folketingskandidat, også min kollega her på radioen. Fordi hver eneste fredag formiddag er den flamboyante politiker vært på Ridskæres fredagsbar, hvor han i to timer i træk taler med lyttere, der ringer ind til programmet. Men, spørgsmålet rejser sig jo, er det Radio 24 s opgave at agere affyringsrampe for en politiker så kort tid før et folketingsvalg? Det... Og meget andet spurgte jeg Radio 247 s administrerende direktør, Jørgen Ramskov, om tidligere i dag. Jørgen Ramskov, du er direktør her på radioen på Radio 247. Hver fredag sender Radio programmet programmet Fredagsbar med Claus Riske Petersen som, som vært. Må jeg ikke lige indledningsvis spørge dig, tror du det er en fordel for Claus Riske Petersen at han har den platform, nu hvor han er blevet folketingskandidat? Altså helt grundlæggende, så politikere, der er meget i medierne, uanset om i radioen eller i, i aviser, bliver selvfølgelig eksponeret. Det der er der en dobbelt risiko i. Hvis de siger noget fornuftigt, så kan det gavne dem. Hvis de siger noget dumt, så kan det virkelig skade dem, så, så det gør det. Men vi har jo den ø, politik her på radioen, at risikere ligesom andre af de værter, vi har, der er politisk aktive, øh, har sit program. Vi holder meget et øje med det, øh, og når valget udskrives så bliver det lukket ned. Men jeg kan ikke sige anden, hvad jeg svarer tit på, på mails fra folk, og der siger jeg altid simpelthen, hvis I kan dokumentere konkret, at at misbruge sit program til at drive partipolitik, så hører jeg meget gerne om det, og så kan jeg garantere for, at krabasken falder. Men øh, nu hørte jeg det igen i fredags. Jeg kan ikke se og høre nogle eksempler. Jeg hørte, jeg der, ikke... jeg hørte det også i fredags, Framsgaard. Ja. Øh, og, og der var blandt andet en, en, en ganske stor debat med lytterne om pension-tilbagetrækning. Pension, ja. Det er jo et øh, højaktuelt politisk emne, alt, alt er politik. Øh, det er klart. Det, det, grundlæggende har vi jo valgt, at, at vi har øh, David Træs, vi har Mads Fuglede, vi har Jens Rode, vi har andre politikere på. Og så snart de åbner munden øh, i en, en debatradio som vores, så snakker det selvfølgelig politik. Det vi er nødt til at sige, det er, at selvfølgelig har Risker nogle holdninger til, til øh, pension, men, men, men det er ikke... Et, et, en partipolitisk platform, han bruger, og det er heller ikke det, jeg hører i det fredagsprogram. Jeg hører en helt almindelig radiodebat om, er det rigtigt eller forkert at trække sig tilbage, og hvornår skal det ske, ikke? Men det er en profilering af personen, Claus Rieskær. Rieskær i radioen, og det er der nogen, der vil synes, er fantastisk for riskær, og andre vil synes, at det er helt øh, forfærdeligt og, og, og, og skade ham. Det er jo et valg, vi har taget, og det, det står jeg sådan set ved. Men det er også og et valg, du så har taget, at du faktisk hjælper mm. En kandidat i det her tilfælde, Claus Riske Petersen. mere, væsentligt mere, end du hjælper alle andre kandidater. Det kan du sige på samme måde, som der er andre øh, politikere, som vi enten hjælper eller skader ved at, at interview. Men jamen, jeg står på, øh, på mål for, at Riske var radioværdet, det en været siden sommer. Og det synes vi faktisk, kan gøre rigtig godt. Og at det program, han diskuterer, diskuterer aktuelle ting. Det kan være pension, det kan være... Ja, det kan være faktisk alt mellem himmel og jord, for det er jo øh, kernen i programmet. Og det vi gør, det er, at vi har meget specielle ører på det, og vi øh, gerne vil høre, øh, hvis, hvis folk kan klager på det, og så vil vi reagere på det, hvis der er noget i det. Men at, at rigskære udtaler sig, hos, eller er vært hos os og har et program, det kan jeg simpelthen ikke se problemet problem Hvis der ikke er et problem... Hvorfor skal programmet så lukkes, når valget bliver udskrevet? Jamen der, det, det gælder jo også andre værter. Altså der, er, der er en en hvor nu, nu bliver der helt officielt ført valgkamp. Og, der... og det synes du ikke der gør nu? Nej, det synes jeg faktisk ikke der gør. Og jeg vil meget gerne høre os øh, øh, skal man sige, konfronteres med konkrete eksempler på at der føres valkamp. Jamen jeg siger ikke bliver... valkamp. Nu er vi ude og holde vælgermøder. Nu er vi ude og kæmpe for at blive stillet op. Og der vil jeg bare gentage. Det gælder for David Trust det gælder for Mads Fuglede, det gælder for Jens Rode, det gælder for Christian de, de aktuelle værter, vi har, der er politisk aktive, der lukker vi ned, ligesom andre institutioner har en, en, en, en, en karantæne. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår logikken, fordi hvis du siger, at han holder sin sti fuldstændig ren, Claus Rigskær, I holder nøje øje med det, hvorfor så ikke lade ham tale under valgkampen? Jamen, fordi der sker, da, da, der giver hele samfundet ind og siger, at nu er der officiel valgkamp. På den her måde, hvis vi ikke kunne have Rigskær nu, så kunne vi ikke have politisk aktiv værter. Fordi alt er et eller andet sted politik, og der diskuteres hele tiden politik. Alligevel er der jo en helt officiel valgkamp, der udskrives, når statsministeren gør det. Og det synes jeg er en, en forskel. Fordi hvis, hvis dit argument omvendt gælder, så kunne vi ikke have politisk aktive mennesker, der søgte en politisk aktiv karriere, fordi så kunne de i februar måned tre år før valget, også har et eller andet markant politisk synspunkt. Så ja. derfor anerkender vi den officielle øh, hvad skal man sige, start på valgkamp, som statsministeren udskylder. Så du har valgt den her lidt, lidt rigide øh, sondring... Er der udskrevet folkningsvalg? Nej, det er der ikke. Ergo, han kan godt være i radioen, men hvis man sådan kan læse lidt mellem linjerne i så kan man jo også se, at Rieskær var ganske meget i vælten sidste uge. Han var det helt store navn i, i dansk politik, så det kan godt være, at der officielt ikke er udskrevet valg, men de facto er Claus kan jo i valgkamp. Jamen, jamen nej, det, det synes jeg ikke, han er. Han, altså... Rigskær har jo haft det her program siden sommer. Sidste uge er selvfølgelig en meget speciel uge, fordi der bliver det officielt, at partiet kan stilles op, og derfor kaster den samlede presse, inklusiv Radio 24 sig over hans program Svagheder og Styrker. Og hvis man har hørt radioen, morgenprogrammet, Korto Ersteeno og andre, så er det jo ikke fordi, vi har taget blidt på Rigskær på den her radio, ligesom resten af pressen har. Øh, ugen før var han jo også i gang med at, at stille op til folketingsvalg. Der var der en anden dækning, og jeg er da helt sikker på, at... Øh, på godt og ondt, så falder interessen for her nu, fordi nu er det så hverdag igen, og så kommer der en helt officiel valgkamp. Og så fastholder du så interessen for, at, videre, at han videre har sin platform der og fredag former dem? Ja, altså igen, vi diskuterer politik hele tiden på den her radio, og hvis man ikke kan gøre det med værter, der er politisk aktive, så, er det jo dybest set, så så kan man ikke gøre det på noget tidspunkt. Så rigskærer får lov at fortsætte frem til den dag, Lars Lykke trykker på den berømte knap. Så længe risikerer efter vores mening, er vært på et program, der diskuterer politik og alt mellem himmel og jord, og gør det på en fornuftig måde, så fortsætter rigskærer, indtil der bliver trykket på valgkampen. Ja, Jørgen Ramskov, nu hvor du alligevel er her, så kunne jeg godt lige tænke mig at, at, at skifte spor. Hvorfor forskelsbehandler du dine medarbejdere? Jeg synes ikke, jeg forskelsbehandler mine medarbejdere. På nogle konkrete punkter er der forskel. Det er der. Øh, der er lønforskelle på den her radio. Øh, der er forskellige arbejdsopgaver på den her radio. Der er forskellige ansvarsområder på den her radio. Men radioen er på vej ind i en meget speciel situation. Æh, et, øh, muligvis udløber sendelsesledelsen, så folk øh, er uden arbejde, og hele radioen stopper øh, 31. i 10. i år hvis radioen vinder et nyt udbudsrunde, så vil der underomstandighed være nogle mennesker, der skal flytte 110 km uden for hovedstaden. Det ved vi allerede i udbudsvilkårene. Det er en meget speciel situation, og derfor er det vigtigt, at der er nogle funktioner, vi i hvert fald kan gøre os umære med at sikre, også er her til den sidste Og det dag. kan være, jeg lige skal forklare til lytterne, når jeg taler om forskelsbehandling, så er det fordi, det i den forgangene uge kom frem, at man her på Radio 24 har udbetalt en såkaldt stay-on-bonus. Man har da ikke udbetalt, men man har stillet folk i udsigt, at, at de hvis de bliver til den 31 så kan de få den udbetal, Og ja. det er så en, en gruppe medarbejdere, mens der er andre, der, der ikke får. Øh, Tillis, her på Radio 24-7, Emma Ønslæger, hun siger, at øh, hun føler, at det her er noget, der rammer hold om den hårdt, det er demotiverende. Hvis er du til det? Jamen det siger jeg, at jo, det, er jo, det er jo svært at sige andet til, hvis det er sådan, det er. Det er jo absolut ikke intentionen, men, men jeg synes også, at man skal forstå en situation, hvor en virksomhed er ved at lukke. Jeg tror, at folk, der har prøvet at være i en virksomhed, der har en risiko for at lukke, den virksomhed er nødt til at, at forholde sig til det, og forberede sig på, hvordan kan vi det mindste køre til, om man så må sige, den sidste dag. Vi har en, en sendeladelse der siger, at vi skal sende, vi skal holde en kvalitet, vi skal levere en ydelse ind til den 31. tiende 2019, og derfor er jeg som chef og min ledelsesgruppe nødt til at sige, hvad gør vi, så vi i hvert fald har gjort os super umage med, at vi kan? Fordi hvis vi er i en situation, hvor for eksempel vores tekniske chef her på radioen forlader os to måneder før, så er det meget, meget vanskeligt at rekruttere en teknisk chef, der kan gå ind og sikre, at radioen kører videre og kender alle systemer her på radioen de sidste to måneder. Men hvorfor er det for eksempel at verden på morgenfladen bliver ind, ind i redaktionen på morgenfladen. Fordi verden er øh, øh, et, øh, et ansigt på programmet, og fordi, at, at i hvert fald vores erfaring her er, at man kan ikke bare gå ind, om man så sige, fra gaden og være vært på et tre timers morgenprogram, der kører hver dag tre øh, timer, og styre det igennem i debatter, der stikker der, der spænder lige fra, hvad sker der i USA til, hvad er det med, med Henrik Sass og hans, og hans sygdom. Det er en meget, meget speciel opgave, og det er ganske, ganske vanskeligt at rekruttere en, der kan gøre det på en måde, så vi holder kvaliteten. Nu sagde du øh, før, øh, en station, der måske er ved at lukke. Lad mig lige få en status fra direktøren for det hele. Hvor er det, vi står i jamen, de der overvejelser jamen, lige nu? Vi, vi ved jo én ting, og det har vi vidst hele tiden, og jeg vil meget, meget gerne have, at det ikke optages som klønk. Vi har vidst hele tiden, vi havde otte år. Og det vil sige, at øh, risikoen til, til på en vært tid har været, at den 31. i 10. Øh, i år, så ville radioen stoppe. Nu er der, øh, heldigvis har politikerne synes at vi har gjort så godt, som man har lavet en ny øh, periode. Den skal vi søge om at få øh, tilladelse til i konkurrence med forhåbentlig andre. Øh, og det, det skal vi gøre, øh, den tidsplan, der ligger af, det gør vi fra 1. marts. Og så ved vi noget i løbet af foråret. Men der er jo... Det siger sig selv, en usikkerhed på en radiostation. Der er folk, der har jobs, der tænker, ga vide om, radioen fortsætter. Og så er der kommet et ekstra usikkerhedselement. Hvis vi fortsætter, så skal halvdelen af radioens redaktionelle medarbejdere placeres uden for København i den der afstand, der hedder 110 km. Så der er en ekstra, altså et, fortsætter radioen. To, selvom radioen fortsætter, så er det muligt, at mit job ændrer sig så radikalt, at jeg ikke kan være ansat mere. Så Skal det der eller er en ellers usikkerhed. kan sidde på sprog, der vist lige præcis ligger ja, uden for 110 200 Nakskov, men ja. jeg kan nu godt rykke. Det bliver ikke sprog, vi satte sig på i hvert fald. Men altså, det er jo en anden usikkerhed. Det anerkender jeg fuldstændig. Der er lige kommet en statistik, der viser, at udflytningen af statslige arbejdspladser, det var en femtedel af medarbejderne, der kunne flytte med. Det der er da den samme problematik, vi har her. Så der er kommet sådan en dobbelt usikkerhed. Men, men, men altså, bare lige så jeg, så jeg, så jeg forstår dig lytterne, får, for det er slået fast. Altså 24-7 på at fortsætte. Det tror vi, og det er vi ret sikre på, at vi gør, men helt formelt er jeg nødt til at sige, at vi skal læse de endelige, det tror jeg også alle kan forstå, vi skal selvfølgelig læse de endelige udbudsvilkår. Hvad er det, vi skal byde på? Dem, hvis planen holder, så offentliggøres de på fredag, og så er der bestyrelsesmøde mandag, og så tager man ligesom stilling til at sige, ser det her så fornuftigt ud, at vi søger. Det er jo så stadigvæk ikke det samme, som vi vinder. Men, men sådan er det. Sådan er det, Jørgen Rammesgaard, direktør for Radio 24 Så længe det var. nu må vi se. Uh, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Det er godt. Lytter til Radio Ja, på det her tidspunkt i udsendelsen plejer jeg jo at have sådan en afrundende, vi kalder det selv, snik snak med min medvært Mikkel Andersen. Men da Mikkel jo ligger derhjemme med The Man -flu, så kan jeg ikke gøre det i dag. Så gengæld har jeg fået besøg af dig, programmets producer Kasper Isgaard. Velkommen til dig, Kasper. Lange tak, tak. Øhm, hørte du nogle gange P1 en sjælden gang, ja. Bagklog. Det er sådan et program, som hvis man konsulterer deres egen hjemmeside, så markedsfører de sig som et program, der giver ugens nyheder med grovfilen og sætter dem i et skarpt og ofte satirisk lys. Verden hedder Esben Kjær, og i lørdags efter første time, lige efter radiovisen, der lød det sådan her. I dette program bagklog fra den 26. januar, 2. februar og 16. februar var der flere formuleringer om advokatfirmaet Bæk rolle i udbyttesagen, der ikke var korrekte. Sagen handler om, at Bæk i 2014 og 2015 har lavet en juridisk vurdering for en tysk advokat på vegne af en tysk bank, der i dag er mistænkt for at have en central rolle i udbyttesagen i Danmark. Det er beklager. Der er ikke belæg for at sige, at det store danske advokatfirma Bæk har rådgivet de største og mest svindlende udenlandske banker i at svindle med udbytteskat, samtidig med, at de har hjulpet skat med at optrævle selv samme udbyttesag. Ligesom der heller ikke er belæg for opfordring til at boykotte FUP advokatfirmaer som Beck der ligesom bankerne arbejder aktivt på. At at undergrave det danske skattesystem gennem skattesvindel. Desuden indgår der i det ene program et dramatiseret indslag, hvor Bæk Brun sættes i forbindelse med Panama-sagen, og hvor det fremgår, at man hos Bæk Brun kan få rådgivning om, hvordan man svinder med udbygelseskat. Disse forhold er der heller ikke belæg for. Endelig omtales Bæk i programmet den 2. februar som advokatfirmaet Bæk der jo er særligt kvalificeret, fordi de hjælper med at svindle med udbytteskat. De hjælper andre banker med det. Og advokatfirmaet, der hjælper andre banker med at svindle. Ingen af disse beskrivelser er der belæg for. Ja, det er, og, det, og, og, og det interessante er jo, Kasper, de bliver ved. Og de bliver ved Det, var, det er faktisk en berigtigse på halvandet minut. Det, man måske lige skal notere sig her, er, at selvom verden, Esben Kær, står i studiet, så det er ikke ham, der læser den op, den her berigtigelse. det er rigtig flot spikket Det er en dr Jeg mener, han hedder Jacob øh, Sloma Damshold, der, der, der læser den her øh, berigtigelse op. Øh, Lur mig, om det ikke har en sammenhæng med, at øh, programmets vært ikke var fuldstændig enige i, at der skulle berigtiges her. Fordi der er jo det specielle ved det her. At øh, bagklog er jo et... Det fremgår jo, af, af, af, det fremgår jo af, af deres hjemmeside. Et i hvert fald delvist satirisk program og det rejser jo spørgsmålet, skal man ud og berigtige ting, der er sagt i en satirisk samling? Forestil dig lige, Kasper, at, at den korte radiovis øh, var ude i, at altså, der skulle laves nogle ja, berikter. Sige, det, det siger jo meget om, at hvad hedder det, der nok er en masse store firmaer, der ikke nødvendigvis lytter til den korte radiovis, for der vil i hvert fald være en masse berigtigelser, hvis man gik efter deres ledelse, øh, der skulle... Læses op hver dag nærmest. Ja, det, det er i hvert fald en vanskelig, det er i hvert fald en vanskelig afgrænsning, fordi det der jo komplicerer det her er selvfølgelig at bagkløve både er et satirisk program og et ikke program. Der er jo gæster inde, hvor, hvor, hvor det jo trods alt ikke er satire, det hele. Og, og hvor befinder man sig, når et program på en og samme tid er satire og ikke-satire? Skal man så også berigtige for satiren? Og, og det interessante i den her berigtigelse er jo, at der tager man jo højde for, at en del af det er sagt i det, man kalder et dramatiseret øh, indspark. Og det er altså at sige den, den satiriske del, ikke? Ja, specielt hvis man nu lytter til bagklog, så er det også... Altså, i hvert fald det gange, jeg har hørt. Det er oftest meget udpenslet og meget tydeligt, når der er rent fra, jeg snakker om de her dramatiske indslag, som man jo vælger at betegnet ved begge broen. Vi Men... ville jo selvfølgelig gerne have haft en kommentar fra Danmar du til det her. Øh, det er ikke rigtig lykkedes at altså få nogen, i, eller det er ikke lykkedes os at få nogen i studiet, fordi uh, programmet er svært uh, har jeg ikke lyst. Øh, og ingen af DR-redaktørerne ville heller stille op i studiet Jeg talte dog med Judith Skriver Som er ansvarlig for programmet i, i går Og hun sendte en... Nej, øh, hun sagde... Hun, jeg skal lige sige først at hun, Jeg spurgte hende øh, Fordi jeg havde lidt på fornemmelsen At den, den gode Esben Kær ikke var så tilfreds med, Og så spurgte jeg hende Jamen hør her, hvad har I øh, talt med Esben om det her? Øh, og så siger hun så: Nej, det gjorde vi ikke Fordi han var, øh, han var på ferie og så spørger jeg, øh, Judith skriver, jamen kunne I da ikke få fat på ham? Og så siger hun sådan, men vi synes han skulle have lov at holde ferie i fred. Det er jeg ikke helt sikker på, at Esben Kær nødvendigvis var enig i, men, men lad nu det, er det ikke. Hun har sendt mig, Judith skriver, en, en mail, øh, af fremgår, hvad det er, der er baggrunden for, at øh, det er bragt den her Så Jeg kan lige læse noget af det op. Hun skriver her. Skriver. Når vi i Danmarks Radio laver fejl, så retter vi den uanset om de forekommer i almindelig journalistik eller i satire. At lave satire giver en stor frihed til både at udfordre, gå til stregen og også i, øh, at gå over stregen indimellem. Det skal satire, men den frihed er ikke det samme, som at egentlige fejl ikke skal rettes. Når man laver regulære fejl, skal de rettes. Længere er den ikke. Det er et vigtigt princip, og sagen her handler udelukkende om at rette fejl i almindelig journalistik og den samme fejl i satire, der bygger på den journalistik. Ikke om satirens ret til at lege med fiktion. Og det er så... Det, man nok vil kalde ledelseslingo. Det er ledelseslingo for uh, noget, som jeg stærkt har på fornemmelsen, at medarbejderen ikke var så tilfreds med.